Томас Гарріс Цикл «Ганнібал-лектор» Книга третя «Ганнібал» Частина шоста ДОВГА ЛОЖКА У різних культурах світу, за допомогою алегорії довгих ложок, описують різницю між раєм і пеклом. У пеклі люди намагаються піднести ложку до рота, але заважає довгий держак, тож вони вічно голодні. У раю люди сидять за одним столом і годують одне одного, тому і ситі тож мусила вона обрати довгу ложку, аби з дияволом наїстись. ДЖЕФРІ Чосар. Кантерберійське оповідання. Розповідь торговця. Розділ 89. Кларіс Стаглінг лежить непритомна на великому ліжку під простирадлом і стьобаною ватною ковдрою. Руки в шовкових рукавах піжами спочивають на покривалах, перев'язані шовковими шарфами, лише для того, щоб вона не чіпала обличчя і не витягла ненароком катетер для внутрішньовенних ін'єкцій, введений в тильний бік однієї долоні. У кімнаті три джерела світла, низька лампа за бажуром і дві червоні цятки в центрі зіниць доктора Лектора. Він дивиться на стагринг. Він сидить у кріслі, підпирає підборіддя сплетеними пальцями. Трохи згодом він підводиться і вимірює її коров'яний тиск. З маленьким ліхтариком вивчає її зіниці. Він тягнеться під простирадло і намацує стопу. Дістає з-під покривала і, уважно слідкуючи за стаглінг, коле підошву вістрем ключа. Деякий час він так і стоїть, полинувши думкою «де інде» ніжно тримаючи в руках її стопу, наче маленьке звірятко. Виробника транквілізатора він дізнався вміст наркотику. Оскільки другий дротик влучив у кістку на гомілці Стаглінг, доктор вважає, що вона не отримала повної подвійної дози. Він із невтомною турботою вводить їй протидійні стимуляційні засоби. У перервах між доглядом за Стаглінг, він сідає в крісло зі стосом грубого різницького паперу і виконує якісь розрахунки. Ті аркуші повняться символами астрофізики і фізики елементарних частинок. Раз у раз повторюються формули з теорії Струм. Ті нечисленні математики, які можуть прослідкувати за його рівняннями, сказали б, що спочатку розрахунки виконані майстерно, але потім логіка занепадає. Доктор Лектер хоче видати бажане за дійсне, хоче повернути час навпак, довести, що напрямок часу не визначається збільшенням ентропії. Він хоче, аби з плином часу зростав порядок. Хоче, щоб молочні зуби міші повернулися з тієї вигрібної ями. За гарячковими розрахунками, стоїть відчайдушне бажання створити в цьому світі місце для Міші. І певно, це місце наразі належить Кларис Стагрінг. Розділ 90 Ранок. Жовті сонячні промені в ігровій кімнаті мускусного щора. Великі м'які тварини споглядають своїми очима-гудзиками на тіло кордела, що тепер лежить під простирадлом. Навіть посеред зими м'ясна синя муха відшукала тіло і походжає по кривалому у тому місці, де проступила кров. Якби Марго Верджар знала, що слідчі у справі резонансного вбивства зазнають стільки грубого руйнівного тиску, то ні за що не стала б застосовувати братові в горлянку вугра. Вона дійшла мудрого рішення не прибирати на фермі весь цей безлад, а просто залягти на дно, доки буря вщухне. Жодна жива душа не бачила її на мускусному щорі в той час, коли відбувалися вбивства Мейсона та інших. За версією Марго, вона спала в себе вдома разом із Джуді, коли о півночі її розбудив дзвінок переляканої медсестри, яка саме заступила на зміну. Марго поспішила на місце злочину і прибула невдовзі після перших представників шерифа. Головний слідчий відділку шерифа, детектив Кларенс Френкс, був маложавим чоловіком із близько посадженими очима, проте виявився не таким дурним, як на це сподівалася Марго. «То на цьому ліфті не кожен може піднятися. Для цього потрібен ключ, так?» – спитав у неї Френкс. Детективи Марго незграбно сиділи поруч на двомісній канапі. «Мабуть, якщо вони саме так сюди потрапили». «Вони?» – міс Верджер, «Гадаєте, їх було декілька?» «І гадки не маю, містере Френкс». Вона вже бачила тіло свого брата і досі з'єднаного з вугром і накритого простирадлом. Апарат штучного дихання вимкнули. Криміналісти брали проби води з акваріума і маски крові на підлозі. Марго помітила шматок лекторового скальпа в руці Мейсона. Його ще не знайшли. Криміналісти нагадували Марго керутя і вертя. «Твідлдум Твідлді, близнюки товстуни з роману «Аліса в Задзеркаллі. Льюіса Керола. Детектив Франкс щось заклопотано писав у блокноті. «Уже відомі, хто ті інші люди?» – спитала Марго. «У них є рідні?» «Ми над цим працюємо», – сказав Френкс. «Знайшли три одиниці зброї. Спробуємо їх відстежити». Власне кажучи, представники шерифа навіть не знали, напевно, скільки людей загинуло в сараї бо свині вже зникли в непроглядному лісі і прихопили з собою понівечені останки, На потім «Може бути, що в ході розслідування ми попросимо вас і вашу... вашу партнерку пройти тест на поліграфі, тобто на детекторі брехні. Ви на це погоджуєтеся, міс Верджар?» «Містер Френкс, я піду на все, аби цих людей упіймали». Якщо говорити конкретно, то викликайте нас із Джуді за першої потреби. Мені варто поговорити з сімейним адвокатом? Ні, міс Верджар, якщо вам немає чого приховувати. Приховувати? Марго спромоглася вичавити сльозу. Прошу вас, міс Верджар, така в мене робота. Френкс почав був піднімати руку, аби покласти її Марго на плече. Та вчасно передумав, розділ 91. Стаглінг прокинулася у свіжому півмороку і на якомусь інстинктивному рівні відчула, що перебуває десь біля моря. Вона трохи посунулася у ліжку, відчула глибоко в усьому тілі біль, а тоді знову впала в непритомність. Коли вона прокинулася наступного разу, до неї говорив тихий голос. Пропонував гарячий напій. Вона відпила з чашки, і смак нагадав їй трав'яний чай, що бабця меб надсилала унуці. Знову день. Знову вечір. У будинку пахне свіжими квітами. Одного разу вона відчула легкий укол голки. Наче грімі тріск далеких феєрверків, на горизонті зринали рештки болю і страху. Проте не близько. Ген-ген. Вона була в саду ока циклону. «Прокидаємось! Прокидаємось у спокої! Прокидаємось у затишній кімнаті!» – сказав голос. Вона чула тиху камерну музику. Почувалася дуже чистою. Шкіра пахла м'ятою якоюсь маззю, що глибоко і приємно зігрівало. Стагрінг широко розплющила очі. Доктор Лектор стояв трохи віддалік, геть непорушно. Так само він стояв у своїй камері, коли Стагрінг уперше з ним зустрілася. Тепер ми вже звикли бачити його на волі. Не вражає той факт, що він перебуває в одному переміщенні з іншим смертним. «Доброго вечора, Клайріс!» «Доброго вечора, доктор Електор!» – відповіла вона автоматично, не уявляючи, котра година. «Якщо відчуваєте дискомфорт, то це просто синці, які ти набила, коли упала. З тобою все буде гаразд, тільки хочу де в чому пересвідчитися. Чи не могла б ти подивитися на світло?» Він наблизився до неї з маленьким ліхтариком у руці. Від доктора Лектора пахло свіжим сукном. Вона осилкувалася не заплющувати очей, поки він роздивлявся її зіниці, а тоді знову відійшов від ліжка. «Дякую. Тут є дуже зручна ванна-кімната. Ось там. Не хочеш розім'яти ноги?» «Капці стоять біля ліжка. Перепрошую, але мені довелося позичити твої чаровики». Вона, не мов, спала і не спала. Ванна-кімната справді виявилася дуже зручною, з усіма вигодами. Ще кілька днів вона з насолодою і подовгу приймала ванни, проте не переймалася своїм відображенням у дзеркалі. Такою далекою була сама від себе. Розділ 92 Розділ 92 Дні бесід. Інколи вона чула власний голос і не могла зрозуміти, хто ж це з таким знаттям аналізує її потаємні думки. Дні сну. Міцних бульйонів і омлетів. І одного дня доктор Лектор сказав. «Клеріс, тобі, певно, набридли халати й піжами. У шафі є кілька речей на твій смак». Тільки якщо тобі справді захочеться щось одягти. І тим самим тоном. Я поклав твої особисті речі, сумочку, пістолет і гаманець, У горішню шухляду комода, якщо тобі щось знадобиться. Дякую, доктор Електар. У шафі висів різноманітний одяг, сукні, Брючні костюми і довгий мерехтливий убір із бісерним топом. Там були кашемірові штани і пуловери, що так імпонували стаглінг. Вона обрала жовто-коричневий кашемір і мокасини. У шухляді лежав її пояс, а також кобура Які. Спорожніла після втрати пістолета. Кобура, яка носилася на лиці, лежала біля сумочки. А в ній обрізаний пістолет автомат 45-го. Обойма повна товстеньких набоїв, у барабані нічого. Так вона носила його на нозі. Там же був і захалявний ніж у піхвах. У сумочці знайшлися ключі від машини. Стаглінг почувалася собою та не собою. Коли вона замислювалася про події, то немов спостерігала їх збоку. Споглядала себе на відстані. Вона зраділа, побачивши свою машину в гаражі, куди її привів доктор Лектор. Поглянула на склоочисники і подумала, що їх слід замінити. «Кларіс, на твою думку, як люди Мейсона простежили за нами до магазину?» Вона звела погляд на стелю гаража і на секунду замислилась. Менш ніж за дві хвилини вона знайшла антену, що навхрест протяглася між заднім сидінням і поличкою для речей. Від антени Старлінг вийшла на схований маячок. Вона вимкнула його та віднесла в будинок, тримаючи за антену, якби тримала щора за хвіст. Причудово! Останньої моделі. І встановили непогано. Упевнена, що на ньому є пальчики містера Крендлера. «Можна мені пластиковий мішечок?» «Його можна відстежити з повітря?» «Тепер він уже не працює. З повітря шукати не стануть. Для цього Крендлеру довелося б зізнатися, що він його взяв. Ви самі знаєте, що він цього не зробив. Мейсон може шукати на гелікоптері». «Мейсон мертвий, а?» – мовила Старлінг. Не заграєте мені. Розділ 93. Перші кілька днів після вбивства. Пол Крендлер то западав у нудьгу, то відчував, як у ньому прокидається страх. Він домовився, аби йому доповідали безпосередньо з місцевого офісу ФБР у штаті Меріленд. Він не сильно переймався тим, що Мейсоновій бухгалтерії влаштують аудиторську перевірку. Бо слід грошового переказу, що надійшов від Мейсона на його закодований рахунок, губився десь на Кайманових островах, і простежити подальше його шлях було майже неможливо. Мейсон помер, і Крендлер лишився з великими планами і без покровителя. Марго Верджер знала про гроші. А ще знала, що він порушив правила безпеки, які стосуються справи доктора Лектора. Марго мала тримати рот на замку. Його хвилював монітор від автомобільного маячка. Він узяв його з інженерного корпусу Квантіко, не розписавшись. Але в журналі відвідувачів за ту дату його підпис був. Доктор Демлінг і той великий медбрат Барні бачили його на фермі «Мускуснищур» але тільки як офіційного представника міністерства, що обговорював пошук Ганнібала Лектера з Мейсоном Верджером. Загальне полегшення прийшло на четвертий вечір після вбивств, коли Марго Верджер змогла представити слідчим шерифа повідомлення, щойно записане на автовідповідач. Зачудовані поліцейські стояли в її спальні, витріщалися на ліжко, яке Марго ділила з Джуді, і слухали голос ворога. Доктор Лектор вихвалявся смертю Мейсона і запевняв Марго, що вона була надзвичайно болісною і тривалою. Марго схлипувала в долоню, а Джуді обіймала її. Зрештою, Френкс вивів її з кімнати зі словами. «Не треба вам іще раз це слухати». За настановою Крендлера плівку з автовідповідача доправили у Вашингтон і експертиза голосу показала, що говорив саме доктор Лектор. Але найбільше полегшення до Крендлера прийшло з телефонним дзвінком того ж вечора четвертого дня. Співрозмовником виявився не хто інший, як представник у Палаті представників США від штату Іллінойс Партон Велмор. До цього Крендлер усього кілька разів спілкувався з конгресменом але пізнав його голос за телевізійними виступами. Сам факт, що зателефонував Велмор, уже підбадьорював. Він був членом юридичного комітету Палати представників США і видатним страхопудом. Він би обминав Крендлера десятою дорогою, якби на помічникові горіла шапка. «Містер Крендлер, я знаю, що ви були добре знайомі з Мейсоном Вержером». «Так, сер. Це, Чорз, забирай безчинство. Той садист і сучий син зруйнував Мейсонові життя. понівечив, а потім повернувся і убив. Не знаю, чи вам про це відомо, але в цій трагедії загинув один із моїх підлеглих. Джонні Мольї довгі роки служив народу Іллі в правоохоронних органах. Ні, сер, не було відомо. Мої співчуття. Я до того, Крендлера, що треба рухатися далі. Філантропічна спадщина Веджерів і їхній живий інтерес до суспільно-політичних справ не мусять згаснути. Це важливіше, ніж смерть одного чоловіка. Я поспілкувався зі слідчими з 27-го відділку і з людьми Веджерів. А Марго Веджер повідомила мені про вашу зацікавленість у державній службі. Надзвичайна жінка. Має практичну жилку. Дуже скоро ми зберемось у неформальних, спокійних умовах і поговоримо про те, чим займемося наступного листопада. Приєднуйтесь до нашої команди. Як гадаєте, зможете прийти на зустріч? Так, конгресмена, неодмінно. Про подробиці вас поінформує Марго. Зателефонує за кілька днів. Крендлер поклав слухавку. На нього наринула хвиля полегшення. Бюро наїлося сорому, коли в сараї знайшли кольт 45-го калібру, зареєстрований на покійного Джона Брігама. Зброя перейшла у власність Клеріс Стагрінг. Стагрінг вважали зниклою, і ніхто не розглядав цю справу як викрадення людини бо жодна жива душа не бачила, щоб її захопили проти волі. Вона навіть не була агентом на завданні. Стагринг була агентом, якого усунули від виконання службових обов'язків. Місце перебування невідоме. На її транспортний засіб видали орієнтування за номером кузова і номерними знаками. Але особливого акценту на особі власника не робили. У випадку з викраденням людини правоохоронці вживають набагато більше заходів, ніж у справі зникнення. Від подібної класифікації Арделія Меп так розлютилася, що написала заяву про відставку з бюро. Але потім вирішила, що краще перечекати і працювати всередині системи. Знову і знову Меп звичкою заходила на другу половину будинку в пошуках Стаглінг. Інформація у ПЗНЗ на доктора Лектера, а також його справа в Національному центрі інформації про злочинність, видалися меп до сказу статистичними. Всього з кількома цікавими доповненнями. Італійська поліція нарешті спромоглася розшукати комп'ютер доктора Лектора. Карабінери грали на ньому в Супермаріо в кімнаті відпочинку. Пристрій знищив усі дані, що й наслідчі торкнулися першої клавіші. З моменту зникнення Старлінг. Меб докучала всім впливовим людям у бюро, до яких тільки могла дістатися. Її неодноразові дзвінки Джеку Кроуфорду так і лишилися без відповіді. Вона зателефонувала у відділ поведінкової психології, де її повідомили, що Кроуфорд і досі лежить у меморіальній лікарні Джефферсона з болями в грудях. Меб не стала йому туди телефонувати. Кроуфорд був останнім янголом-охоронцем Стаглінга. У бюро. Розділ 94 Стагрінг утратила відчуття часу. Днями і ночами точилися розмови. Вона чула, як сама ж говорить щось хвилинами. Потім слухала. Інколи вона сміялася з себе, коли видавала безхитрісні зізнання, від яких, за нормальних умов, згоріла б від сорому. Речі, які вона розповідала докторові Лектору, часто дивували її, подекуди видавалися вульгарними, як на високі почуття, але вона завжди казала правду. І доктор Лектор також говорив тихим рівним голосом. Він висловлював зацікавленість і заохочення, але ніколи подив чи осуд. Він розповів Стагрінг про своє дитинство, про Мішу. Інколи перед початком бесіди вони разом дивилися на якийсь яскравий предмет. Майже завжди в кімнаті було єдине джерело світла. За дня в день блискучі предмети змінювалися. Сьогодні вони почали з сонячного відблиску на стінці чайника. Але з плином розмови доктор Лектор, здавалося, відчув, що в її свідомості відкрилася нова, незвідана галерея. Може, він розчув, як по той бік стіни б'ються тролі. Він замінив чайник сріблястою пряжкою від пояса. «Це штаткова», – сказала Стагрінг і заплескала в долоні, мов диття. «Так», – сказав доктор Лектор. «Кларіс, ти не хочеш поговорити зі своїм батьком?» «Він тут. Хочеш із ним поговорити?» «Татко прийшов. Ура! Гаразд!» Доктор Лектор поклав руки на голову Стагрінг, долонями на скороневі частки, які могли забезпечити її всіма татусями, яких вона тільки захоче. Лектор глибоко, дуже глибоко зазирнув її вічі. Я знаю, що вам краще поговорити сам на сам. Зараз я піду. Можеш дивитися на пряжку і за кілька хвилин почуєш, як він стукає у двері. Гаразд? Так, супер! Добре. Просто кілька хвилин треба зачекати. Легкий укол. Стаглінг навіть не поглянула вниз. І доктор Лектор пішов. Вона дивилася на пряжку, коли пролунав стук. Два чіткі удари, і зайшов її батько, такий, яким вона його пам'ятала. Високий у дверному прорізі, з капелюхом у руках. Волосся перегладжене водою, як він завжди сідав до вечері. «Привіт, крихітко! О котрій ви тут їсте?» Він двадцять років не обіймав її із самої своєї смерті. Але коли притис до грудей, то й кнопки-застіпки на сорочці відчувалися так само. Він пахнув милом і тютюном. Вона впізнала биття його великого серця. «Привіт, привіт, крихітко! Ти що, впала?» Спитав він так само, як питав колись давно, допомагаючи підвестися на ноги, коли вона впала, наслабо прокатавшись на козі по подвір'ю. Непогано трималася, поки та не почала задком вихляти. Ходімо на кухню, подивимось, що там у нас є. Дві речі на столі в просторій кухні її дитинства. Целофановий пакет зі сніжками і сумка апельсинів. Сніжки, сноубол, шоколадний кекс із кремом у зефірі, посипаний кокосовою стружкою. Тістечко поширене в США та Великій Британії з 1947 року. Батько Стаглінг розкрив свій краплевидний ніж Барлоу з відламаним кінчиком леза і почистив пару апельсинів, скидаючи спіральні обрізки на стіл. Вони сиділи на кухонних стільцях зі спинками на поперечках, і він різав помаранчі на чверті, даючи одну по черзі то Стаглінг, то собі. Вона випльовувала насіння в руки, потім опускала їх на коліна. Він витягнувся на стільці на весь свій великий зріст, як колись Джон Брігем. Батько живав переважно на один бік. На одному з середніх різців стояла коронка зі світлого металу. Так робили в армії сорокових років. Зуб зблискував, як батько сміявся. Вони з'їли по два апельсини і одній сніжці – та переповіли кілька жартів про тук-тук. Один із найбільш поширених дотипів у США, що має багато варіацій на кшталт діалогу «Тук-тук, хто там?» «Нетерпляча корова». «Яка нетерпля му? -у -у -у Стагрінг уже забула пружний і приємний на смак зефір під кокосовою стружкою. Кухня розчинилась, і вони стали говорити як дорослі. Як маєш, крихітко, то було серйозне питання. На мене на роботі наїжджають. Знаю про те. Придворний натовп, пундику. Такої ницої команди ще, ще й світ не бачив. Жодної невинної людини ти не підстралила. Хочеться вірити. Річ в іншому. Ти про це брехала? Ні, сер. Ти врятувала того малого. Живий-здоровий вийшов. Я цим дуже пишаюся. Дякую, сер. Пундику, мені час іти. Ми ще поговоримо. А ти не можеш лишитися? Він поклав їй на голову руку. Нам нікому не можна лишатися, крихітко. Не можемо лишатися, як нам того заманеться. Він поцілував її в чоло і вийшов із кімнати. Високий у дверному прорізі, він помахав їй на прощання. І в батьковому капелюсі вона помітила дірку від кулі. Розділ 95 Звісно, Стагрінг любила батька так само, як усі ми любимо своїх рідних. І вона подразу спинила кожного, хто б насмілився виявляти неповагу до його пам'яті. Проте в розмовах із доктором Лектором під дією сильних гіпнотичних препаратів і в глибокому гіпнозі вона сказала ось що. «Але я дуже зла на нього. Я про те, що... Ну як можна було опинитися за тією довбаною аптекою посеред ночі і піти проти двох засранців, які зрештою його й убили?» Поки він смикав цівку на старій помповій рушниці, вони напали. Якась босота, а вбили його. Він не знав, як поводитись у такій ситуації. Так нічого й не навчився. Якби це сказав хтось інший, вона б зарядила кривдникові ляпас. Монстр у кріслі трохи посунувся назад, на мікрон. «Ах, нарешті ми до цього підійшли». Школярські спогади вже почали набридати. Старрінг спробувала помахати ногами під стільцем, як роблять діти, але кінцівки були задовгі. Розумієте, така в нього була робота. Він ішов і робив, як йому казали. Кружляв містом із тим треклятим табельним годинником. А тоді загинув. І мамі довелося відмивати крові з капелюха, щоб поховати в ньому тата. «Хто тоді до нас прийшов? «Та ніхто». «Ось що скажу. Після того я вже дуже рідко куштувала сніжки. Я і мама, ми прибирали кімнати в мотелях. Пожильці лишали на тумбочках мокрі презервативи. Його вбили. Він покинув нас, бо був надто дурний. Він мав сказати тій міській сволоті, щоб засунули таку роботу, самі знаєте куди». Слова, яких вона б ніколи не сказала, яким не було місця у Вищому Московому Центрі. Від самого їхнього знайомства доктор Лектор колов стайглінг з про батька. Називав його «нічним патрульним». Тепер він перетворився на Лектора-захисника світлої пам'яті її батька. «Кларіс, він ніколи не бажав тобі нічого, Крім щастя та гараздів. «Бажай в одну руку, а сири в другу, І подивимось, яка раніше наповниться», Сказала Стагрінг. Цей вислів родомістеріцького будинку Із таких привабливих губ мав прозвучати особливо грубо. Але доктор Лектор видавався задоволеним. Навіть розпалився. Кларис, зараз я попрошу тебе вийти зі мною, в іншу кімнату. Батько тебе відвідав, як на те спромоглася твоя фантазія. Ти бачила, що попри твоє нестримне бажання побути з ним, він не зміг лишитися. Але він тебе відвідав. Тепер час тобі навідати його. Далі коридором до гостьової кімнати. Двері були зачинені. Зажди хвилинку, Кларіс. Лектор зайшов у кімнату. Старрінг стояла в коридорі, поклавши долоню на дверну ручку. Потім почула, як усередині запалили сірник. Доктор Лектор відчинив двері. «Кларіс, ти знаєш, що твій батько мертвий? Знаєш краще за всіх?» «Так». «Піди і подивися на нього». На двоспальному ліжку були розкладені кістки її батька, довгі кістки і грудна клітка, накриті простиратлом. Під білою тканиною барельєфом виступали дрібні рештки, мов сніговий янгол, яких діти роблять взимку. Череп батька лежав на подушці, вичищений маленькими морськими падлажерами з пляжу доктора Лектора, висушений та вибілений. «Де його зірка, Кларіс?» «Міська влада її забрала». «Ось він як є. Все, що від нього лишилося. Ось до чого звів його час». Стаглінг поглянула на кістки, розвернулася і швидко вийшла з кімнати. То була невтеча, і доктор Лектор не пішов за нею слідом. Він просто чекав у півмороку. Він не хвилювався за Кларіс, проте прислухався до її кроків, нашорошивши вуха, мов сторожка-коза. У руках Кларіс щось блискуче, металеве. Жетон – значок, який колись належав Джонові Брігаму. Вона поклала його на простирадло. «Чого вартий для тебе жетон, Кларіс? У сараї ти прострелила в одному такому дірку». Для нього він був вартий цілого світу. Кращого він не знав. Останнє слово викривилось, Кутики її рота опустилися. Вона підібрала батьків череп і сіла на ліжко. З очей бризнули гарячі сльози. Полилися вниз по щоках. Мов, мале дитя вона вхопила полупуловера, Притисла її до щоки і зарюмсала. Гіркі сльози, кап-кап, падали на склепіння батькового черепа, що лежав у неї на колінах, зблискуючи металевою коронкою. «Я люблю татка. Він завжди бажав мені найкращого. То були найщасливіші часи мого життя». Вона казала правду, так само, як і тоді, коли випускала гнів. Доктор Лектор дав їй носовичок. Але Кларіс просто затисла його в кулаку, і доктор довелося самому витирати їй лице. «Кларіс, зараз я залишу тебе тут, із цими останками». «Останками, Кларіс!» «Кричи в цій порожні западини, скільки заманеться! Ніхто тобі не відповість!» Він поклав руки на скроневі частки Стаглінг: «Батько, який тобі потрібен!» Тут, у твоїй голові, і ти маєш керувати його образом, а не він тобою. Тепер я піду. Хай свічки горять. Так, будь ласка. Коли звідси підеш, то візьми тільки те, що тобі справді потрібне. Він чекав у вітальні перед каміном, гаяв час грою на терменвоксі. Він творив музику, рухаючи в електричному полі руками, які щойно клав на голову Кларіс. Мов, хотів диригувати нею як музикою. Він відчув, що Стаглінг стоїть у нього за спиною, але дограв мелодію до кінця. Коли доктор-лектор до неї повернувся, Кларіс усміхалася сумно і лагідно, і руки в неї були порожні. Доктор Лектор шукав моделі поведінки. Він знав, що Стагрінг, як і кожна свідома істота, сформувалася під впливом матриці раннього досвіду. Виробила систему, за якою потім розпізнавала відчуття. Багато років тому, розмовляючи зі Стагрінг крізь лікарняні грати, він виявив у неї одну дуже важливу модель поведінки – вона виникла під час забою ягнят і коней на тому ранчо, де Кларіс жила з названою родиною. Жалісні крики ягнят назавжди закарпувалися в її пам'яті. Невтомні лови Джейма Гамба завершилися успіхом тому, що, подумки, вона чула жалісний крик жертви. З тієї ж причини вона порятувала доктора Лектора від мученицької смерті. Добре. Чітка модель поведінки. Доктор Лектор завжди звертав увагу на стимульні установки і вважав, що Стагрінг бачила в Джонні Брігему гарні риси свого батька. З такими чеснотами нещасний Брігем підпадав під інцестуальне табу. Брігему і, певно, Кроуфорду були притаманні добрі ознаки її батька. Кому ж припадали погані? Доктор Лектор шукав другу половину розщепленої матриці. За допомогою гіпнотичних препаратів і технік, що дуже відрізнялися від камеральної практики, він намацував в особистості Кларіс Стаглінг міцні, вперті нотки, мов сучки на дереві, і старі кривди, що спалахували, мов нафта. Він натрапив на сукупний образ сліпучого немилосердя, уже давнього, проте доглянутого і детального, від якого мозок Стагрінг пронизували спалахи лімбічної люті, мов розряди блискавки в грозовому фронті. У більшості таких епізодів був присутній Пол Крендлер. Їй боліли несправедливі ситуації, у які вона потрапляла з подачі Крендлера. І вона звертала на нього гнів, що відчувала до батька, чого ніколи і ні за що б не визнала. Вона не могла прибачити батька за те, що він помер, що покинув родину, що більше не чистив на кухні апельсини. Він прирік її матір на щітку і помийне відро. Він більше не притискав стаглінг до грудей, у яких билося його велике серце. Таке саме, як у Ханни, в ту ніч, коли вони втекли. Крендлер став уособленням негараздів і розпачу. Винуватити його можна. Та чи можна його побороти? Чи Крендлер разом з іншими можновладцями і табуйованими темами і надалі триматимуть стаглінг у клітці, яка, на думку доктора Лектора, і була її колишнім мізерним життям? Єдиний промінь надії. Хоч поліцейський жетон і був важливим підсвідомим образом, вона змогла один такий перострелити і убити його власника. Чому? Тому що вона була віддана справі, розпізнала в офіцері злочинця і склала про нього думку, перш ніж про прообраз поліцейського значка. Потенційна гнучкість. Працює кора головного мозку. Чи означає це, що місце для міші знайдеться всередині Стагринг? Чи це просто чергова чеснота оболонки, яку Стагринг – має звільнити.